Ni lyssnar till Sveriges Radio P. Jag heter Mikael Olsson. Imorgon, första advent. Oi like Så länge jag kan minnas har den här tiden präglats av en stämning av givmildhet och musik, en vit jul i din och tapning. Dino Crocetti, barnet till italienska invandrare- som inte lärde sig engelska förrän han började skolan- trots att han föddes i USA. Där han efter en karriär som smuggelspritnasare- svartklubbskropje, stålverksarbetare och boxare- till slut blev amerikansk ikon, Dean Martin- men i Deans gamla hemland, Italien, valar White Christmas våldsam debatt idag. Där rapporteras om hur italienska staden Cocaglio nu påbörjat operation White Christmas. Målet är enligt borgmästare Claretti att som man säger rensa stan till jul. Rensa den från alla invandrare som saknar uppehållstillstånd. Inte mycket till julstämning i Cocaglio- inte heller i grannstäderna Castelcovati och Castresatto där rensningsaktionen White Christmas kopierats och drömmen om en vit jul blivit mardröm för papperslösa. För julen är det ingen välkomstfestival, säger kommunpolitiker där, utan en kristen tradition som firar vår identitet. Delar av Dinos gamla utvandrarnation Italien. Har blivit invandrarfientlig. And all, be och snart efter andra advent ska EUs regeringschefer ta beslut om en gemensam flykting- och invandringspolitik. I vilken stämning då kan man undra. Välkomna till konflikt. Under svensk ledning lägger Europa fast linjen för mottagandet av migranter. Reportage med anhöriga till de som dött i vattnen utanför Italien och Malta. Från kön av flyktingar i Grekland. Och om EU-länders mutor för migrantmurar i diktaturer. Är besluten att skydda Europa något som hotar skyddet för de skyddsbehövande? Migrationsminister Tobias Billström och vänsterns Kalle Larsson i studion. Solidaritet är honörsord på många sätt. Inte minst i de olika dokument som producerats inom EU- när det gäller framtiden för en gemensam politik- för migranter och flyktingar. I tio år har en sån gemensam politik mejslats fram bit för bit. Och solidariteten har hela tiden betonats. Solidariteten EU-länderna emellan alltså. Gentemot varandra. För att gemensamt bära det man kallar- Bördor, kostnader för gränskontroll, asylprövning, integration eller avvisningar av asylsökande. EU-kommissionen skriver till exempel Solidariteten måste stå i centrum för den gemensamma politiken och EU behöver således utöka stödet till de medlemsstater som är mest utsatta för migrationstrycket. Och resonemanget återkommer i det så kallade Stockholmsprogrammet. Det är program för inriktningen för EU-samarbetets rätts- och säkerhetsområden de kommande fem åren som ska klubbas på EUs toppmöte om knappt två veckor. Men vi ska idag uppehålla oss främst vid Stockholmsprogrammet och asylfrågorna. Vid frågan om Europas framtid som fristad för de som behöver skydd. Och vi frågan om hur det egentligen är bevänt med solidariteten både mellan EUs länder och gentemot de som faktiskt flyr hit. Vi börjar i Malmö igår. För en vecka sen så var vi i Vällinge och protesterade. Vi tvingade Moderaterna att backa ganska så rejält. De tvingades acceptera den folkliga opinion som trots allt försvarar rätten till asyl. Den rätten till asyl inskränks. Och murarna ringer kring, kring Folt-Europa blir högre och högre. Idag står vi här för fem barn. Som Migrationsverket sitter och planerar hur man på bästa sätt ska deportera till land som Malta. Fem barn. Ja, yeah, my name is Elias. I am 16 years old. I am very afraid to be back to Malta because uh, first they put us in a prison. And we have been staying there for a long time, five months or six months. So uh, after that we come out, nothing outside. No to sleep, no Förhållanden på Malta är så fruktansvärda. De har suttit Innan de kom hit så har de suttit med allt mellan fyra till nio månader inlåsta i ett fängelse för asylsökande. Där de har suttit tillsammans med vuxna, där de har blivit slagna, där de inte har fått tillgång till någon som helst sjukvård, där de inte har fått tillräckligt med mat och... Det är inte osannolikt att de sätter sig för varet igen när de skickas tillbaka. Vi need help. Vi frågar the government, everybody help. En vädjan om hjälp från Faida Bogadra Ali 14 år från Somalia som är ett av de fem ensamkommande barn som nu ska avvisas till EU-landet Malta dit de först kom. Tidigare hörde vi Elias Faris Ismail som också ska avvisas och Leandro Sklarik Molinari och Emma Söderman från asylgruppen i Malmö. SR Malmös Tobias Wallin var det som talat med om alla vid en demonstration på Davids halsbron i Malmö igår. Alltså mot avvisningarna till EU-landet Malta. Migrationsverket de hänvisar till Dublinförordningen där EUs länder kommit överens om att asylsökande ska prövas i det land som de först kommit till. Men allt fler kritiker bland annat EU-parlamentet i en resolution menar att flyktingmottagning och asylprövning i länder som Malta, Italien, Spanien och Sypen är under all kritik och att ingen bör avvisas dit. När det gäller Grekland har Migrationsverket stoppat i alla fall avvisningar av ensamma barn. I studion här sitter nu migrationsminister Tobias Bildström. Välkommen. Tack så mycket. Vad säger du om de här avvisningarna av ensamkommande barn till Malta? Det är ingen tvekan om att situationen på Malta är besvärlig. Jag var själv på Malta i juni och besökte en del av de anläggningar som finns och träffade också representanter för frivilliga organisationer, bland annat Läkare utan gränser. Och det är viktigt att komma ihåg att när man genomför den här typen av avvisningar så ska det självklart ske värdigt och humant men det är också en skillnad som ni själv tog upp i inslaget och som du säger här på Grekland och på Malta. Det vill säga i Grekland så sätter man barn regelmässigt i förvar. Men Malta är faktiskt annorlunda. Och Malta beviljar också asyl till ett stort antal människor i förhållande till deras yta. Men de här barnen hade ju suttit i förvar på Malta. Det är ju vad de själva säger i det här inslaget. Det kan vi inte bekräfta. Men jag vet efter min, mitt besök på Malta att visst förekommer det förvarstagande. Men det är också viktigt att komma ihåg att i Grekland, och det är ju skälet till att Migrationsverket sa att man inte tänkte skicka folk tillbaka lite om de var ensamkomma. Barn, så gör man det regelmässigt. Så är det inte på Malta. Mm. Mer på telefon från Linköping finns också Kalle Larsson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och talesman i flyktingpolitiska frågor. Välkommen Kalle Larson. Tackar. Eh, vad säger de här avvisningarna till Malta om eh, europeisk asylpolitik eh, ur ditt perspektiv? De här avvisningarna visar att europeisk asylpolitik inte fungerar. Vi vet att det finns en rad olika länder i. Framförallt södra Europa som både har mottagningsförhållanden som är helt orimliga. Både för barn men också för, för vuxna. Och dessutom så har många en asylhandläggning som är rättsosäker och som gör att människor sänds tillbaka till länder där de faktiskt inte kan, kan klara sig utan blir och Ibland också drabbas av tortyr och omänsklig behandling. Så att systemet fungerar inte och det, det är ett stort bekymmer. Därför att det är många som drabbas av att det här systemet inte fungerar. Vi ska försöka fördjupa bilden av det här systemet nu så återkommer vi till er för att det är ju faktiskt så att i det så kallade Stockholmsprogrammet och i de delar som då handlar om asylpolitiken i Europa så talar man ju om att man ska åstadkomma en gemensam standard på både vad gäller förvar och vad gäller hantering av asyl och asylskäl och så vidare. Men där betonas också vikten av samarbete med länder som gränsar till EU-området som fungerar som genomfart och uppsamlingsområden för migrant- och flyktingströmmar. Flera EU-länder har gått före här och slutit egna avtal med grannländer på andra sidan Medelhavet. I år slöts till exempel det stora vänskapsavtalet mellan Italien och Libyen. Italien investerar 200 miljarder dollar årligen i bygget av libysk infrastruktur- till exempel radarsystem för att övervaka Libyens ökengräns i söder. Italien skänker också patrullbåtar till Libyen och har inlett gemensamma patrulleringar med Libyska flottan. Den ström av båtmigranter till Italien som ökade kraftigt förra året har nu avtagit. FNs flyktingorgan har riktat skarp kritik mot att Italien helt sonika avvisar asylsökande eller sådana personer som kan tänkas vara asylsökande, en stor grupp av de här båtmigranterna har faktiskt sökt asyl tidigare till uppsamlingsläger i Libyen istället. Och dessutom har Italien börjat straffbelägga dem som hjälper båtmigranter till italiensk mark. Utanför italienska ön Lampedusa hittade Maltas kustbevakning en gummiflotte den 20 augusti i år. Ombord finns då fem personer. De berättar att de rest från Tripoli i Libyen den 28 juli. Närmare 80 personer var de från början på båten berättar de. Men alla de andra, cirka 75 personer, har dött. Två av dem som dog är Abel Johannes 20 år och Filmon Gresin, 22 år från Eritrea. Det berättar Filmons moster Milete Batta där när i Mossig Norheim ringer henne i hemmet i Kansas i USA. I told him don't go. Don't go in the sea. Don't do it. Go back home. Filmon ringde mig flera gånger från Tripoli i Libyen. Han bara grät, berättar Milete Batta och jag sa Åk inte och hem igen. Han och hans kompis Abel hade börjat sin resa från Eritrea redan i november förra året. Filmon berättar för mig att de höll på att dö i öknen i Sudan. En människosmugglare lurade dem och lämnade dem bara mitt i öknen, säger Mellet Bata. If they will go to Italy or Malta, there is sea. If they will go back to Sudan and then desert. He I åt ena hållet hav, och åt andra hållet öken, sa filmon till mig, säger Mellet Bata. vad ska jag göra? Men jag kanske klarar mig, sa han. 50 -50. När filmon och Abel lämnar hamnen i Tripoli den 28 juli klockan sju på morgonen har smugglarna just kastat nästan alla vattendunkar över bord. På det sättet fick de plats med nio personer till. Nio unga kvinnor från Nigeria. Varje plats ombord kostar 2000 dollar. Vattnet tar slut redan första dagen och dagen efter finns inget bränsle kvar. Någon ombord ringer smugglaren i Tripoli och ber om hjälp men han slår inte larm. Gerigirso, Johannes i Tyskland, är stora syster till Abel, filmons kompis. Hon har träffat de överlevande för att ta reda på hur hennes brors sista tid i livet var. Hon som överlevde berättade att min bror bad till Gud hela tiden- och att han sa till alla andra om bord att också be, säger Gerigirso Johannes. Efter några dagar utan vatten tvingades de börja dricka sin egen urin och min bror Abel såg hela tiden till att kvinnorna fick först berättar Gargisho. Två kvinnor var gravida. De födde barn ombord men båda barnen var döda vid födseln. Abel försökte hålla kvinnorna vid liv. Sure, sure. Abel, Abel fångar småfiskar och kramar vätskan ur dem i de här kvinnornas mun. Men kvinnorna överlever inte. Den 11 augusti börjar människor ombord dö, berättar Gergis och Johannes. Varje dag, berättade de överlevande för mig, så passerade minst fyra-fem båtar på nära håll, oftast fiskebåtar, säger Gergis och Johannes. Min bror och de andra skrek och viftade med färgglada tröjor, men båtarna bara körde förbi. En kille som heter Berahat simmade fram till en stor båt för att skaffa hjälp, men han blev knuffad tillbaka i havet. Vi räddade honom med rep och tomma plastdunkar, berättar en av de överlevande, men några dagar senare dog han. Jag anklagar Italien och Malta, säger mäleter Batta, för att de låt filmen och de andra dö. Och jag anklagar alla de som jobbar på havet och såg gummibåten utan att göra något. My thinking is guess they are not valuable to them. That's that all I can say. They are just nothing to them. Det enda jag tänker, säger Melete Bata, är att för dem är filmon och de andra helt värdelösa. De ser dem inte som människor. Och jag tänker, säger Melete Bata, att om du ser någon hänga sig själv med ett rep i ett träd, vad gör du då? Just det, du skär av repet, annars är du ingen människa. I would cut that rope and I would I would help. De överlevande berättar att det kom en båt den 14 augusti. Den kom nära. Och människorna på båten kastade bröd och vatten. Men de räddade ingen. Och de larmade inte heller någon myndighet. Dagen efter dog Filmon, säger Mellet Han var till den 15 augusti. Han var alive. Abel tog hand om alla- –för han var en av dem som klarade sig längst. Men när Filmon dog förlorade han hoppet om att överleva, berättar Melette Bata. When Filmon passed away and then, um, Abel lost hope. Abel älskade fysik och matematik och han hade högsta betyg– –säger hans stora syster Gergish och Johannes– han och de andra som hamnade där i havet hade verkligen kunnat uträtta betydelsefulla saker. Det är Europa som har förlorat. Det är många sörjande till de som dog där i havet. En moster i Kansas, en storebror i London, en stora syster i Sveringen i Tyskland och en nioårig dotter i Asmara i Eritrea. Hennes moster, Almas Belaikidane, har ringt till henne flera gånger. Dottern vill inte lyssna utan skriker bara. Nej, min mamma är inte alls död. Min mamma lever, säger Almas. Almas Belaikidane, stora syster till Adjan Belaikidane som var 26 år gammal när hon dog på gummibåten utanför italienska Lampedusa. Hennes syster Almas är en av de anhöriga som nu bildat ett nätverk för att få upprättelse och utkräva juridiskt ansvar av Maltas och Italiens regeringar. Reporter Randi Mossige-Norheim. Tobias Bildström, migrationsminister. Hur bör EU förhålla sig till ett sånt här fall? Italien har ju till exempel straffbelagt båtar som hjälper migranter i land. Först och främst måste man understryka att det är naturligtvis oerhört tragiskt att höra de här historierna och det är inte första gången och det är förmodligen inte sista heller. Och det visar ju också en annan dimension som inte riktigt kommer fram här, nämligen även hänsynslösheten hos de människosmugglare som utan några som helst betänkligheter skickar människor ut på havet till de här gummibåtarna. Visst, det är sant och det är riktigt att vi måste diskutera hur lagstiftningen upprätthålls i de länder som det har, precis som i det här. Inslaget eh, när det gäller Italien hanterar de här frågorna och det finns tydliga eh, riktlinjer fastlagda i de direktiv som EU-kommissionen är satt att övervaka. Och EU-kommissionen har ju också vid flera tillfällen, inte minst när det gäller Grekland, stämt eh, och dragit länderna inför rätta eh, och på så vis få tillstående förändringar. Men det är möjligt att det behövs mer. Jag är i varje fall som representant för ordförande landet Sverige väldigt tydlig med att den svenska uppfattningen är att de direktiv som är fastlagda, vad gäller asylprocedurfrågor, vad gäller möjligheten att lämna in asylansökan ska naturligtvis upprätthållas. Gör du några markeringar mot Italien när det gäller till exempel det faktum att man avvisar folk utan att ens pröva deras saker så man ser till att de trycks tillbaka till Libyen till interneringslägren där istället för att Ja, här för... asyl. Ja, som jag sa så måste den här frågan hanteras långsiktigt, det är ju därför som Stockholmsprogrammet är så viktigt eftersom den lägger fast ramarna för hur vi ska hantera de här frågorna, hur ska vi se på tillämpningen av lagstiftningen och hur ska vägen se ut framåt när nu 27 medlemsstater ska enas om att hantera de här frågorna, vad gäller det specifika fallet Italien så har vi flera gånger pekat på att de som äger direktiven i EU-systemet är kommissionen det är kommissionen som är övervakare och väktare av att de principer som, som är fastlagda en lagstiftning framförallt som finns i de här direktiven åtfölj föls av, av det ändå? Kalle Larsson Vänsterpartiet, vad har du för bild av hur kommissionen sköter sitt jobb när det gäller till exempel Italien? Ja, alltså det som sker är ju att man bygger murar runt Europa. Man bygger dem högre och högre och man täpper till alla möjligheter för den som är asylsökande att komma till Europa och... Söka asyl. Det är ju en mänsklig rättighet att få skydd undan förföljelse och den förvägras massor av människor idag. Och det, det, handlar, alltså det, det, det handlar om att man helt enkelt gör vad man kan för att hålla människor ute. Jag har pratat med tjänstemän på kommissionen själv och de säger detta öppet på ett helt annat sätt än vad Tobias Billström vill medge. De säger på direkt fråga, varför militariserar i gränsen i Medelhavet? För det pågår just nu. Ja, det handlar bland annat om att hålla människor ute, säger man. Därför att om människor inte kan ta sig in på EUs territorium, ja då har man inte heller rätten att söka asyl. Så det som pågår är att man kortsluter så att säga hela den internationella flyktingrätten. Och när man talar om människosmugglare som ett problem så är det det. Men det stora problemet är ju att det finns inga andra vägar för människor att ta om man söker asyl än att få hjälp illegalt att ta sig in i, i EU. Därför så driver flyktingpolitiken som eh, den svenska regeringen legitimerar människor rakt i händerna på människosmugglare. Så det här som pågår det kallar Tobias Billström för tragiskt. Men jag måste nog säga att det är tyvärr ett hyckleri från Tobias Bildström därför att Sverige bidrar aktivt till att den här tragedin fortsätter. Mm. Tobias Bildström, du ska få möjlighet att kommentera det för vi kommer direkt efter ett inslag om Grekland här och komma just till den frågan. Så spar din replik här. Eh, för Grekland vid EUs yttre gräns står idag för störst antal så kallat illegalt inresta flyktingar. Den stora mängden, vissa siffror säger så många som 200 000 om året har lett till stora problem för asylmottagningen i Grekland. Den tidigare regeringen hanterade det bland annat med massgripanden av människor, internering och i en del fall deportering. Den nya socialdemokratiska regeringen där nere har tidigare markerat att de ska ta tag i problemet och skapa en humanitär flyktingmottagning. Men när vi besöker den grekiska huvudstaden har inte mycket hänt. Frilansjournalisten Petra Kviding åkte till ökända Petru Ralli polisstation i utkanten av staden där tusentals flyktingar samlas för att köa till en möjlighet till en ny kö, nämligen kön för att överhuvudtaget komma i fråga för att få sin asylsak prövad så småningom. Få lyckas men Petru Giprill från Ghana, han hoppas fortfarande Gibril från Ghana är utbildad elektriker. Han har en plats långt fram i kön, men berättar att när polisen till sist kommer ut, så väljer de inte efter flyktingarnas eget kösystem utan till synes slumpmässigt. Ibland blir det bråk. Långt nere i kön sitter Jacqueline från Senegal. Hon är desperat, hon har inga pengar, ingenstans att bo- och väntan vid Petro varje fredag är ett lidande. Jag förstår inte varför de bara väljer så få varje natt, säger hon- Polisen förklarar inget. det är leur John från Rwanda säger att det hade varit bättre om de gav oss det rosa kortet så att vi i alla fall kunde åka härifrån. Det är bästa Pinka, so leave this for them. Okay? Men om John har tur och blir vald ikväll kan han ändå inte resa vidare i Europa utan att riskera att direkt skickas tillbaka. Istället har väntan på en utredning vid och många har väntat här i åratal. Om han inte plockas ut för ett rosa kort i natt så riskerar han istället att när som helst gripas och deporteras eftersom han saknar papper och han får inte jobba, inte söka vård eller gå i skola. I Aten finns tusentals personer i den här sitsen. Ett par hundra meter ner från gränden ligger polisstationen. Poliserna här får inte låta sig intervjuas på band- men bekräftar att de bara kan ta emot en bråkdel av alla som väntar varje fredag. Det har varit så här i åratal. Det är ett hopplöst jobb, säger en polis till oss. FNs flyktingorgan UNHCR tillhör de som länge kritiserat systemet. Ketekesha Joglo på organisationens kontor i Aten berättar att en stor del av problemet är att det saknas fungerande flyktingmottagning vid gränserna. All these people uh, when they arrive in Greece they uh, are whenever apprehended they are immediately placed in detention. Mostly if not everywhere there are no there's no legal aid and there there are no interpreters or very poor när man kommer till Grekland på illegal väg grips man oftast och sätts på ett interneringscenter. Där finns ingen juridisk hjälp. Få tolkar och det är svårt att förklara sitt asylskäl, berättar hon. Förhållandena på centren är många gånger miserabla och nyligen stängdes ett av de värsta, Pagini, på ön Lesvos efter att UNHCR slagit larm flera gånger. I think it was appalling uh, it was uh, really offending me as a human being that as a Greek that these people were treated in this way uh, there were about in one place uh, there was a room where there were about 200 women and children and babies uh, about 200 with two toilets the toilets Because of the ljus hade vi blocked wås had spill uh, had flon av the toilets. En det är matrass var om the floor and they var såjade with this water koming från tåls. And det var sliping om dem the and they var lockd up in der. Människorna på centret var inlåsta. Både på madrasser i rummet av loppsvatten som ran ut på golvet. Och det var en skam att som grek ser detta. Hon och UNHCR har krävt att Grekland öppnar mottagningar som skrinar eller utreder vilka som bör få sitt asylskäl testat. Men också tillhandahåller vård och hjälp till exempelvis ensamkommande barn. Idag låses de ofta in. Exemplen på övergrepp är många, men Grekland är skyldigt att följa samma konventioner som alla andra EU-länder. Om det är alla överens, ändå görs det inte, och förklaringen sägs ofta vara just mängden människor som kommer. Jag träffar den nya vice för medborgarnas beskydd, Spyrus Vosias, vars socialistiska regering, PASOK, är mindre än två månader gammal. och Det är förstås lätt att skylla situationen på den avgående, hårt kritiserade, konservativa regeringen. Men Vogesie noga med att påpeka att ansvaret inte bara kan ligga på Grekland. We seek for your help as European Union to take some of this to share more fairly this burden. I think this will be the main uh, philosophy of approach of our prime minister in in the summit of December so we will rediscuss and maybe amend this Dublin 2 uh, Dublin 2 agreement that det är framförallt det så kallade dublin 2 avtalet som bland annat säger att flyktingar ska söka asyl i det land de först kommer till Europa som måste förhandlas om menar han Grekland är inte ursprungsland, bara flyktingens första land- och han tror att Grekland kommer att ta upp det här- när EU diskuterar Stockholmsprogrammet nästa vecka. Under tiden har Voscheas departement i dagarna utsett en kommitté- som ska se över överklagande processen för asylsökande. Inom ett år ska Grekland ha höjt sig från platsen som Europas sämsta land- när det gäller att ge flyktingar asyl. Han har redan stängt det kritiserade Pagani- och han hoppas att ansvaret för asylhanteringen ska flyttas från hans departement polisen till justitia eller inrikesdepartementet. Så nu vill han få lite erkännande av EU för insatserna. We face the problem, we pay for this. We want to deal with it and we need some, you know, some credit from the rest of the Europe, and some assistance in order to solve it together either for the good of Europe for for the good of Greece for a life. Några av de kanske 200 000 illegala flyktingar som varje år passerar eller stannar i Grekland- hamnar hos Spiros Risakos, människorättsadvokat. Och jag träffar honom på ett café i Aten- han välkomnar att ansvaret ska flyttas från polisen till andra ministerier inte minst eftersom flyktingarna då slipper rädslan att bli arresterade när de söker om asyl. Och han ger viceministern rätt i att Dublinavtalet är ett problem för just Grekland. Det är a, a hypocrisy from the other European countries. Because they say oh Greece and they send to Greece every time. Alla klagar över Greklands asylsystem men skickar ändå tillbaka flyktingar hit säger han. Sverige är en av de länderna med 128 återvändande personer till Grekland förra året, trots att det är känt att asylprocessen här inte fungerar. We need uh, uh, respect for human rights in general in, in, in Europe. Are you hopeful? I säga say The politiska agenda i Europa är väldigt hård för att and och Europa behöver en humanare flyktingpolitik- men för det är det politiska klimatet nu inte gynnsamt, säger han. Och resultatet av Greklands politik syns i Athens innerstad. Polisens närvaro är tydlig. Små grupper av unga män driver omkring på nätterna utan att ha någonstans att ta vägen- på en bakgata nära Omonia-platsen pratade jag sent en kväll med en kille från Algeriet. Han trängs med flera hundra illegala försäljare av mobiler och kläder längs gatan som är mörk och trång. Han har, precis som de flesta här, ett rosa kort. No, we have, but it's no, you have asylum jag får äntligen se den eftertraktade rosa lappen. Men för honom betyder den ingenting mer än väntan. Åker han vidare till ett annat land skickar de bara tillbaka honom hit säger han- och stannar han finns inga jobb, i alla fall inga lagliga. Stämningen här är upprörd och desperat och alla vill berätta sin historia. Mannen från Algeriet drar lite i mig och säger att han hoppas att Sverige och andra EU länder slutar skicka tillbaka folk Whenever anybody is coming to Sudan, they will not deport this country. Det är to deport them to Reporter i Grekland Petra Kviding. Just nu väntar över 40 000 personer som har fått sitt rosa kort på att deras begäran om asyl ska utredas. Och ytterligare över 40 000 till väntar på att deras avslag om asyl ska kunna behandlas i en överklagande process. Ja, eh, ni lyssnar till konflikt om EUs väg till en gemensam asyl- och migrationspolitik. Och nu ska migrationsminister Tobias Billström få möjlighet att eh, också bemöta anklagelsen Ja, det var ju flera anklagelser, dels från Kalle Larsson innan vi har det inslaget om hyckleri i den meningen att eh, Tobias Pilson måste vara medveten om att EU faktiskt håller på att stänga de lagliga möjligheterna för folk att söka asyl i Europa. Men kanske också eh, den här anklagelsen som utslungades här i inslaget från den grekiska advokaten om, om hyckleri i den meningen att man faktiskt skickar tillbaka. Asylsökande till ett land som Grekland där man vet att asylprocessen inte fungerar. Hur, hur, hur skulle vi vilja bemöta de här? Dubbla hycklede i anklagelsen att Tobias Bildstedt. Om vi börjar rätt ända så konstaterar jag att regeringsskiftet i Grekland ju inte har inneburit någon skillnad när det gäller synen på Dublinförordningen. För även den tidigare regeringen hade ju exakt samma uppfattning att Dublinförordningen inte gynnar Grekland och deras perspektiv. Jag tycker det är viktigt att försöka förstå vad det är som är grundproblemet. Det är faktiskt så att vi har att göra med blandade flöden. En del av de människorna som förekommer det här inslaget är säkert asylsökande. Men det finns också säkert människor som har andra skäl att komma till EU. Och syftet med våra asylsystem är att reda ut vilka ska få lov att stanna. Och vilka saknar skäl att få lov att göra det. Vilka har kanske kommit för att söka arbete. Och vilka har faktiskt legitima asylskäl. Men i Grekland funkar ju inte den urvalsprocessen ens. Nej, och annars... Det är år innan man får ett ens... Om Nej, och just därför är det så viktigt att man samarbetar kring de här frågorna på ett bättre sätt och det är därför som vi behöver en gemensam Men innebär inte samarbete sydpolitik? att man tillmöter den grekiska regeringen? Då? Nej, samarbete innebär att varje land ser till att sköta sin del av, av uppgiften. Det innebär att de länder som, och det förekommer ju också här inslaget, som har upplevt att de har problem på det här området måste se till att lösa dem om det handlar om inrikespolitiska problem samtidigt som vi på EU-nivå ser till att erbjuda finansierat stöd kapacitetsuppbyggnad, använda dem från kan man inte tänka att man tar lite av utredningsansvaret och tar hit ett antal av de asylsökande fast Sverige tar emot också enligt Dublin-förordningen fast ibland är så, så försvinner Nej, ibland det ju lite det i, i den här, här diskussionen jag tycker det är väldigt viktigt att fokusera på huvuduppgiften plus att det finns en annan dimension i detta och det är ju att vi måste också samarbeta med ursprungs- och transitländerna och där är ju till exempel Turkiet en väldigt viktig faktor i här sammanhanget. Turkiet som jag besökte bara för ett par veckor sedan tillsammans med EU-kommissionen för att då börja diskutera om vi kan skapa bättre förhållanden även för de människor som är flyktingar befinner sig i Turkiet. Ja, för Turkiet ja. har ju omvittnat urusla förhållanden för många av de flyktingar som uppehåller sig där. Mm. Kalle Larsson, du vill komma in, har jag... Ja, alltså därför att det, det här är ju en beskrivning, vi får visserligen veta var, var någonstans Tobias Billström har varit på resan den senaste tiden men resten är ju, är ju så att säga att, att föra människor bakom ljuset, därför att det här är ju, det måste man nog förstå, det här är inte längre bara Greklands yt yttre gräns, utan det här är Sveriges yttre gräns. Det är så det funkar och man måste faktiskt när vi nu är medlemmar av EU ta ansvar för vad som sker där. Och Det ansvar som Sverige idag tar det är att man istället för att uh, försöka uh, använda asylrätten och hjälpa de människor som kommer till Sverige så sänder man alltså människor tillbaka till till exempel Grekland till mottagningsförhållanden som är vedervärdiga och där i stort sett ingen får sina asylskäl ordentligt prövade och ännu färre får rätten till asyl. Hade de människor som prövat i Grekland istället prövat i Sverige så hade många av dem fått bifall istället för avslag. Men det Sverige gör nu, med regeringens goda minne, det är ju att man istället gör det motsatta mot vad man borde. Man bidrar och hjälper till att jaga flyktingar utanför Greklands kust. Alltså vi har sänt ner ifrån från Sveriges sida flygplan för att hjälpa till och övervaka kusten utanför Grekland så att människor inte ska kunna ta sig, ta sig till EU och söka asyl. Och det, på något vis så, så tror jag att det är dags att, att börja tala klarspråk om det här. Sverige bidrar idag till att människor dör vid EUs yttre gräns, därför att vi vägrar att låta dem komma till EU, och vi bidrar istället till att de drunknar. Och det här är på ett sätt, jag förstår att anklagelsen är väldigt kraftfull, men det Ja, och det är ju helt det fel är. dessutom Nej, också det är i många sammanhang. Det När det gäller de resurser som vi har satt in i Grekland så syftar de till att ägna sig åt sjöräddning och de har också varit med om att rädda livet på människor som upptäcks under passagen över från Turkiet till Grekland. Så jag tycker det får finnas lite ordning att rädda i ja, dina påståenden och sen var det en annan det sak här, också och det är ju frågan om Dublinförordningen där du också har helt fel att människor idag vägras att komma in i EU. Det finns inga lagliga vägar att söka asyl. Och 2007 och så fick då... Sverige ta emot majoriteten vi... av de Irakier som, som sökte sig till EU. 60% men... procent kom till Sverige vi ligger med, vi inte vid den yttre gränsen. Vi ligger väldigt långt in i EU så hur rimmar det med lite resonemang? Problemet är, Karl Larsson, att du är väldigt benägen att hålla upp en bild som passar dina syften och dina politiska syften men om vi ska komma till rätta med de här frågorna så måste vi bygga mer och inte mindre av harmonisering. Se till att flera länder följer sina delar av avtalen som vi har kommit överens om, höjer mottagningsstandarden, förbättrar kapaciteten och du och ditt parti är motståndare till att vi ska ha mer harmonisering. Hur får du det att gå ihop? Vad händer nu med Irakerna? Det är att förra året fick 3 av fyra Iraker asyl i Sverige av de som kom hit. Och 2007 så fick och 75 procent av dem Innan du har bytt dig igen så vill jag bara fortsätta och säga att i stort sett ingen av de som vi som var i Iraker som vi sände tillbaka till Grekland enligt Dublinförordningen fick stanna. Det betyder alltså att om de hade fått sina ärenden prövade i Sverige så hade vi förmodligen sett att de allra, allra flesta av dem hade rätt till asyl. Men bara för att ni har hittat på regler som säger att sätter man sin fot på Athens flygplats då är det dit man ska tillbaka. Och Även om priset är att man inte får asyl fastän man har rätt till det. Och när du pratar om att ni eh, försöker att rädda liv så är det ju tyvärr inte det som verkligheten visar. Ja, vi har ju Sverige bevisning gjort i Grekland. Sverige bidrar alltså till det som kallas för Frontex, vi... som är militariseringen av EUs yttre låt oss, gräns. Låt oss titta ett tag på, vi kommer att ha en möjlighet att tala lite mer om, om detta med eh, om vi räddar liv eller om vi skickar tillbaka eh, till, en, till en asylprocess som inte är tillförlitlig. Men låt oss titta lite grann på det här med eh, sjöräddningen och eh, gränskontrollen. Och det är mycket riktigt att eh, Grekland är ett EU-land som har eh, anlitat en hel del av det stöd i gränskontrollfunktionen som utgörs av Frontex. Frontex som grundades 2005 för att skapa en central myndighet under Europakommissionen som skulle samordna säkerheten för EUs yttre gränser. Frontex består idag av ett huvudkontor och insatsstyrkor dit alla medlemsländer bidrar. Frontex verkar i luften, till sjöss och på land. De understödjer vid större migrationsflöden, kartlägger och samordnar också avvisningar. I Stockholmsprogrammet efterlyser man ett förtydligat och utvidgat mandat för Frontex med regionala kontor längs EUs södra och östra gränser. Sverige har hittills bidragit med personal för Avvisningar och för flyg och kustbevakning och sjöräddning i bland annat grekiska vatten. Konflikts David Mer fick tag på Peter Samuelsson vid svenska kustbevakningen på Frontex-uppdrag mitt i den grekiska övärlden, mitt i natten, då Samuelsson precis avslutat ett nattpass där de funnit 25 migranter i en plastjolle i sundet mellan Grekland och Turkiet. Så att ja, Det var män från 25-50 år kanske. Tomma blickar, sköttrande, dålig kondition en del. Ja, hade blivit ditköra över folket från Turkiet då då- som hade stuckit och lämnat dem där. Klockan är två på eftermiddagen på den grekiska ön Samos- och Peter Samuelsson från Svenska kustbevakningen- har bara sovit två timmar i natt. Tillsammans med den grekiska kustbevakningen och Frontex- har han och hans två svenska kollegor patrullerat sundet- mellan Grekland och Turkiet hela natten- det var strax före midnatt som radan slog larm. Ett par hundra meter bort får de syn på gummibotten. Den är drygt tio meter lång. Tätt packade på dörken och längs med relingen sitter 25 migranter. Huttrande och skräckslagna. Kustbevakningen slår på strålkastaren. Migranterna lyfter händerna över huvudet. Ja, man får alltså köra en tuff stil och förklara för dem. Att ta det lugnt. Vi kommer att plocka ombord allihopa men lyssna på oss nu. Vi tar sänder och ser till att de kommer upp hela vägen innan vi tar nästa. Det är lätt att det blir annars någon form av panik att alla ska ombord med en gång och sådana här saker. De tar upp migranterna på båten och sätter dem i akten. Sen bör man särskilja vem som kommer varifrån. Ja, alltså alla är mörkhygade och säger att de kommer ifrån Somalia. Sen är det i princip två stycken grupper då, Afghanistan och eh, palestinier. Det är en sanning med modifikation. Av alla som uppger sig kommer komma från Somalia så är det i verkligheten ungefär 5% som gör det. De kommer från andra länder, Västafrika, Nigeria, Kenya, Sudan, Palestina det kan vara vad som helst ifrån i Mellanöstern egentligen. Att man nämner just att man kommer här från de här tre länderna. Det är bara för att man vet att då finns ingen möjlighet att sända dem tillbaka. Samuels uppgifter kommer från hans grekiska kolleger på kustbevakningen. Migranterna tas i land på Samos och spenderar natten där och förs nästa dag till uppsamlingsläger på fastlandet. Därefter är ansvaret inte längre Frontex. Det är många gånger som man får höra, man får fråga om så här, är ni där för att bygga fästning i Europa? Det är ju inte alls det det handlar om. Utan Det handlar ju om att se till att de här kommer en kommer och får sin, sin sak att pröva då efter de regler som finns. Men här råder det delade meningar. Chefen för Frontex, Ilka Leitnen, har till exempel tidigare sagt att Frontex uppgift inte är att hålla på med sjöräddning. Istället menar han att Frontex uppgift är att upprätthålla EUs yttre gräns. I Frontex uppgifter ingår bland annat att sammanställa information om det man anser vara olaglig invandring. Man samordnar även gemensamt chartrade flygplan där EU-länder kan skicka tillbaka flyktingar som inte beviljats uppehållstillstånd. Kritiken mot Frontex är ofta att dess mandat är otydligt. Thomas Gammeltoft Hansen, forskare om migration vid Danske institutet för internationella studier. Det största problemet är att den måde man organiserar gränsekontrollen på gör att det blir svårt för ega omöjligt för flyktingen att få adgang till asyl i Europa. Man har ryckt kontrollen längre och längre. Det största problemet, menar han, är att det i praktiken är omöjligt för flyktingar att söka asyl i Europa. Gränskontrollen sker idag längre och längre bort från det europeiska fastlandet så flyktingar kan inte ens komma in i Europa för att pröva sina asylskäl. Just nu patrullerar Frontex längs med hela Medelhavets kust och det tvingar migranter att söka nya farligare vägar för att komma till Europa. Thomas Gammeltoft Hansen säger att Frontex har ingen direkt makt att utföra operationer utan de koordinerar dem endast. För det första så har de ingen direkt makt. De måste sätta. Inte udfører de her operationer. Det skal gå gennem de enkelte medlemsstater. Det eneste, de kan, det er at koordinere ansvaret. Og det betyder, at hvis der sådan indgås aftaler, som f.eks. den, som Italien indgår med Libyen, og Libyen har jo hverken underskrevet flygtningekonventionen eller nogle af de andre menneskerettighedsinstrumenter, har en konsistent historie med at sende folk direkte tilbage til de lande, de bliver forfulgt fra, altså også flygtningen. Utlämningsavtalen som bland annat Italien skrivit under med nationer som Libyen, Senegal och Mauritanien, får svåra konsekvenser eftersom inget av dessa länder har skrivit på den här sa forskaren Thomas Kameltoft-Hansen sist i David Mers reportage. Och på ett internationellt forskningsseminarium på kulturhuset i Stockholm, arrangerat av kulturforumet Reorient, talade bland annat den brittiska journalisten och författaren Philippe Legrain som skrivit boken Immigrants: Your country needs them. Spain has almost all stopped recruiting foreign workers. Det är knäppt tyst i publiken när den brittiska journalisten Philip Le radar upp exempel på det hårdare och allt mer främlingsfientliga klimat som uppstått i Europa ur den ekonomiska krisen. Och hur det drabbar människor som söker sig hit i hopp om ett bättre liv. Och de loads of african migrants Afrikanska without even bothering to check whether asylum claims are valid people have all sorts of economic fears at the moment uh, and they focus those uh, on migrants uh, at the same kulturella they have cultural fears uh, and fears about the pace of change which they focus on foreigners. ekonomiska farhågor präglar just nu vardagen för många europeer. Rädslan för främmande kulturer slår över på invandrare. Och i diskussionens hetta glömmer man alla fördelar med invandringen. Europas regeringar faller för trycket från vad Philippe Le Legrin kallar för en rationalisering av xenofobi, främlingsrädsla. Den nya samordningspolitiken bygger på att stänga människor ute från Europa med allt hårdare bevakningssystem. Men strenga migrationsregler är varken smarta eller rationella, hävdar Philipp Le Green. They're not normal because they haven't existed throughout most of human history. Only a hundred years ago millions of Swedes were setting sail for America. Um, uh, and uh, uh 20 years ago you would have said that we would never have free movement within the European Union and now we do and we consider it normal. And they're not necessary because the fear för att om vi öppnade våra gränser så skulle vi svämmas över av flyktingströmmar- har helt enkelt ingen verklighetsförankring, säger Philip Le Green och nämner exemplet från när muren föll mellan öst och väst. Då trodde man att folk från öststaterna skulle fly i massor över till väst- men så blev det inte. Why might want to cross Fri rörlighet är en mänsklig rättighet. Det kan du fråga alla som har blivit förnekade det någon gång. De kanske vill leva i Man kanske vill flytta för att få leva i ett samhälle där man kan vara öppet homosexuell- eller där kvinnor är jämställda. Man kanske bara vill ha nya erfarenheter. Och varför inte? Well, Denmark allows in Afghan puppies. And Burmese kittens. It turns away young Chinese brides. This is Romeo and Juliet. What has Romeo and Juliet got to do with this? Um, well, I uh, I find it bizarre, and that governments tell us who we can share our love life with. If you look at Denmark's policies um, and the notion that the government should be telling us who we can fall in love with and who we can get married with. Um, uh, is, is Danmark släpper in afghanska hundvalpar och burmesiska kattungar. Samtidigt så avvisar man unga kinesiska brudar. Att regeringar vill säga åt oss vilka vi ska bli förälskade i och vilka vi ska gifta oss med- det är en 2000-talets Romeo och Julia saga- men i utkastet till Stockholmsprogrammet slår man fast att Europas framtid är beroende av invandrad arbetskraft för att klara välfärd och tillväxt. Finns det då någon logik i stränga asylregler och en miljardrullning till gränsbevakning och högteknologiska informationssystem? Ja, faktiskt, säger statsvetaren P.O. Hansen. Det är alltså inte mindre taggtråd utan mer taggtråd för att få in fler invandrare. Vad är logiken i det? Logiken är kontroll. Man säger att man måste ha kontroll. För man vill inte ha man vill inte ha folk att folk bara ska få komma. Eh, och det är det, därför flyktingpolitiken är extra prekär. Därför flyktingpolitiken där kan alla möjliga komma. Även de som inte kan jobba, till exempel åldringar eller småbarn. Utan EU vill ha frisk, eh, stark arbetsför eh, arbetskraft som kommer hit och som. På cirkulär basis, som man då säger. Alltså, man, man ska helst inte vilja slå ner sina bopålar. Alltså man, man ska bli bara en, en produktionsfaktor bland andra. Skulle ett harmoniserat asylsystem bli verklighet- så är risken stor för att länder med generösare regler- som till exempel Sverige kommer att bli strängare, menar P.O. Hansen. Är man så naiv som att tro att Berlskåne kommer att skriva under på en humanflyktingpolitik- nej, det kommer han inte göra- och det är ingen annan som vill ha en riktigt human flyktingpolitik heller. Regeringarna vill ha ett överstatligt system för att slippa undan ansvaret för den i alla länder politiskt känsliga frågan om asylrätt. Så man avsäger sig helt enkelt det egna handlingsutrymmet för att driva en nationell asylpolitik. Men vad som är en värre är att det också omöjligar en ny regering till exempel som, som inte ställer upp på den politik som man bestämmer som förre regeringen har, har, har klubbat igenom. The system we have now where the rich and the educated can move around freely but the poor are expected to stay put amounts to a system of global apartheid. It must go. Ord och inga visor från Philip Legrain Ett system där de rika kan röra sig fritt över gränserna men de fattiga sitter fast. Det är inget annat än ett system för global apartheid, sa Philip Le Grain, Alltså, brittisk journalist och gästforskare vid London School of Economics. Eh, economics. Reporter var Anna-Klara Bankel. Och Kalle Larsson, Vänsterpartiet, vi har väldigt begränsat med tid men du har en minut på dig. Eh, jag antar att det där är ett resonemang du känner igen. Ja, det är det. Eh, därför att det som håller på att hända i Europa just nu det är att vi stänger våra gränser för de som behöver skydd samtidigt som man vill välkomna den som är lönsam. Och det där är en utveckling som är livsfarlig eh, verkligen för den som, som behöver skydd undan förföljelse. Alltså... Jag tror att man måste förstå att det som behöver göras är att man öppnar lagliga vägar för att söka asyl. Det finns många sådana förslag om hur det skulle kunna gå till. Då måste man riva hindren som stoppar människor vid gränserna idag. Och så måste man se till att värna eller snarare återupprätta asylrätten. Och den svenska regeringen har hittills nästan inte gjort ett dyft för att detta ska bli möjligt. Och det nya Stockholmsprogrammet som nu diskuteras innebär snarare ökad kontroll, högre murar och kommer att göra det ännu svårare för människor som tvingas fly att få skydd undan förföljelse. Det är en skandal. Tack Karin Larsson. Tobias Billström, migrationsminister. När Stockholmsprogrammet nu beslutas på toppmötet, är det så att vi kommer närmare ändå en vision om en utökad fri rörlighet, inte bara inom EU utan också in i EU. Ja, jag tror inte att man med gott samvete kan säga det. Om man tittar på den resa som EU har gjort från 1999 när man slog fast att vi skulle skapa en gemensam asyl- och migrationspolitik i unionen. Så även om man kan hitta organisationer som har synpunkter på detta framförallt i frivillig världen så är det ju så att läser man rapporter från till exempel Ekre, europeiska flyktingrådet så säger de tydligt att situationen har faktiskt på många punkter blivit bättre. Den är inte perfekt, det finns fortfarande problem men färdriktningen är rätt klar. Storkomstprogrammet ger ny energi och en tydlig färdriktning ta bara en sån sak som att vi säger att unionen inte bara ska följa från den här konventionen utan dessutom bli medlem och bli delägare till konventionen. Jag tycker att man kan hitta många bra exempel på att vi tar ut en kurs som kommer att leda till en bättre mer solidarisk, inte bara med mellan medlemsstaterna utan också med tredje länder där majoriteten av världens flyktingar finns och sist men inte minst med världens migranter där vi klarar av balansen mellan rättssäkerhet och ena sidan för den enskilde och andra sidan gränskontroll och mellan att har system för både arbetskraftsinvandring och för att erbjuda asylsökande som behöver det, skydd. Tack Tobias Billström migrationsminister och, och tack också till Vänsterpartiets Kalle Larsson och eh, det låter ju som att det fi, finns anledning att återkomma till detta ämne och följa upp vad som egentligen sker för redan nu på måndag så träffar eh, Tobias Billström kollegorna i de andra EU-länderna på ministerrådsmötet och tar nya steg på EU:s väg till en mer gemensam migrations- och asylpolitik. Vi hoppas att vi har väckt intresset för en fråga som kommer att prägla inte bara EU-samarbetet utan också den svenska valrörelsen. Och vill man veta mer om vad som kommer att bestämma svensk flykting- och invandringspolitik eh, ja, som, eh, än mer, som än mer kommer att bestämma svensk linjefrågan, nämligen EUs framtida linje. Så finns det mer att hämta på vår hemsida www.sr.se-p1-konflikt. Producent idag var Ira Malik, tekniker Braddy JoVier, Jag heter Mikael Olsson.